Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi <Sessizukat> min shururi anfusina wa min sayyiati <Sessizukat> a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi kapan sampai kepada insan ila yaumil jil wa sallama tasliman kathiran am ba'ad alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jall yang telah banyak memberikan kemurahan dan anugerah kepada kita yang tidak terhingga dan tidak terhitung selawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa kepada nabinya, nabi Muhammad dan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umroh dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para wukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Seperti biasanya pada hari Jumat, kita akan bersama-sama membaca kitab yang telah dikaram oleh salah seorang guru kami di sini, yaitu Fadilatul Shek. Abdul Wahsin bin Hamad Al-Abdali Amrajar Al Hafizahullah seorang ahli hadis di Kota Madinah dan sampai sekarang beliau masih mengajar di Masjid Nabawi ini. Sampai kita pada halaman yang ke-22 di dalam kitab beliau hukumu fulatil umur hak-hak para penguasa. <tuh> beliau mengatakan di dalam panjang kelima di antara Hak-hak para penguasa yang harus kita tunikan sebagai seorang rakyat. Adalah beliau mengatakan. Minan nushi lil mulati ad-du'a'u lahum wa'adamu du'ai alaihim. Beliau mengatakan Allah." Termasuk di antara nusah. Termasuk di antara an-nasihah. Yang harus kita tunikan kepada pemerintah kita dan juga penguasa kita adalah addu'a ulahum mendoakan kebaikan untuk mereka wa adamu du'ai alaihim dan tidak boleh mendoakan kejelekan atas mereka yang termasuk nusyhat yang ada di dalam hadis yaitu abdii untuk imam-imam kaum muslimin kepada pemimpinnya. Demikian pula kepada para ulamaknya. Di antara bentuk nasihat kita. Kepada pemimpin kita adalah. Mendoakan kebaikan. Mendoakan yang baik. Untuk penguasa dan juga pemimpin kita. Wa'adamu adam, wa du'ai alaihim. Dan tidak boleh mendoakan yang jelek. Untuk para penguasa. Kemudian beliau mengatakan. Wahiyah. Toriqatu ahli sunnah wal jamaah Dan cara seperti ini, yaitu mendoakan kebaikan bagi penguasa Adalah cara ahlu sunnah wal jamaah Ini adalah cara dan toriqahnya Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Sehingga mereka dinamakan dengan Ahlu As-Sunnah Ahlu artinya adalah orang yang paling dekat Ya Ahlu Rojul Maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan seseorang istrinya, anak-anaknya Maka mereka dinamakan dengan Ahli Ahli kedokteran Karena dia sangat dekat dengan ilmu Kedokteran, pengalaman Dan mengerti benar tentang kedokteran Demikian pula Ahlu Sunnah mereka dinamakan ahlu sunnah karena mereka sangat dekat dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam muam, muamalah, di dalam masalah akhlak. Maka mereka sangat dekat dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah. Wal jamaah dan mereka juga ahlu jamaah. Ini masuk dengan jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat rasulullah anhum. Kenapa mereka dinamakan dengan ahlu jamaah? Karena mereka tidak menyimpang dan keluar dari jamaahnya para sahabat rasulullah anhum. Berusaha semaksimal mungkin mengikuti para sahabat rasulullah anhum di dalam setiap tingkah lakunya, di dalam setiap keyakinannya, di dalam setiap ibadahnya dan juga muamalahnya. Berusaha tidak keluar dari jalan dan juga cara yang telah ditempuh para sahabat, yang telah dipuji mereka oleh Allah, di dalam Al-Quran, dan dipuji oleh Rasulullah SAW, di dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan beliau mengatakan, ini adalah caranya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya, mendoakan kebaikan untuk penguasa dan juga pemerintah. Beliau beli mengatakan, Mawala Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, di siasat di berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, di dalam kitab beliau Asy'ah satu syar'iyah halaman yang ke 129 dua puluh sembilan walihada kana salafu Khalifah bin Ibn Ayyal wa Ahmad bin Hamal wakhirhima yqoolun lo kana la daqwatun mujabatun la da'una biha li beliau mengatakan. itu Syekhul Islam Ibnu Tirmizah beliau mengatakan. oleh karena itu para salaf seperti Al-Fudail Ibnu Iyadh ini seorang ulama yang meninggal pada tahun 187 Hijriah itu pada abad yang kedua dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa Ahmad Ibnu Hanbal demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i rahmahullah. Wa ghairihima dan selain keduanya. Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Nukilan-nukilan dari para pendahulu kita. Tentang masalah mendoakan kebaikan bagi para penguasa dan juga para pemerintah. Yaqulun. Mereka semuanya mengatakan. Lau kana lana da'watun mujabatun ladawna biha li sultan. Semua mereka yang disebutkan tadi Yaitu bin Ahmad bin Hanbal dan juga yang lain Mereka mengatakan Seandainya Kami memiliki doa yang mustajab yang Seandainya kami tahu Rasanya kami memiliki doa yang mustajab Yang kalau kami berdoa dengannya Allah SWT akan mengabulkan doakan Yang mereka mengatakan Seandainya kami Tahu bahwasanya kami memiliki doa yang mustajab la dauna biha lisultan niscaya kami akan berdoa untuk kebaikan penguasa ya seandainya kami tahu bahwasanya kami memiliki doa yang mustajab niscaya kami akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan penguasa ya ini adalah ucapan para pendahulu kita yang mereka mengetahui faedah dan juga maslahat dari mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Ya, sampai seandainya mereka punya satu doa yang mustajab saja, ini saya mereka akan jadikan untuk untuk penguasa, bukan untuk dunia mereka. Nah, mungkin kalau ini diberikan bagi salah seorang di antara kita, ya seandainya salah seorang di antara kita diberikan satu doa yang mustajab. Kira-kira doanya apa? Nah, sebagian kita ingin Ingin uang yang banyak Sebagian ingin Jabatan yang lebih tinggi yang seandainya dia punya doa Yang mustajab yang dia tahu Kalau dia berdoa dengannya dia Dikabulkan Maka sebagian besar dari kita Mementingkan dirinya sendiri Daripada orang lain Ya mumpung saya punya doa Yang mustajab saya akan berdoa ini dan Dan itu lupa dengan kepentingan Orang banyak ya, Yang penting dirinya yang yang mendapatkan kebaikan dari doa tersebut Ini mungkin sebagian besar dari kita demikian Tapi para ulama Orang-orang yang soleh Yang pandangan mereka jauh ke depan Dan wawasan mereka lebih luas Tahu tentang masalah yang besar Apabila mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan juga penguasa Sehingga berani mereka mengatakan Kalau saya punya doa yang mustajab Tidak dikemanakan akan berdoa dengannya kepada Allah diberikan ya doa mustajab tersebut kebaikan bagi kebaikan bagi penguasa ya dan ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal demikian pula Uzail bin Iyad dan yang lain dan seolahkan kita sebutkan nukilan-nukilan dari para pendahulu kita demikian pula para ulama ya tentang masalah ini kemudian beliau mengatakan waqala Syekh Abu Muhammad Al Hasan Al-Barbahari Fi kitabihi Sharh Sunnah Dan berkata Syekh Abu Muhammad Al-Hasan Al-Barbahari Dan beliau adalah seorang ulama Yang meninggal pada tahun 329 Hijriah Yaitu pada awal abad yang keempat Di dalam kitabnya Sharh Sunnah Halaman ke-116 Beliau mengatakan Wa'idha ra'ayta ar-rajula Yadzau al Sultan, fakam alnahu sahib hawa. Walah raih al Rujla, yadzau al Sultan bil salah, fakam alnahu sahib alnahu sahib sunnah. Insya Allah. Yaqool Fuzail bin Ayyad, loh kahat li dawat, ma jadzauha illa Berkata. Al-Barbahari rahimahullah. Yang artinya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa. Fa'lah. Maka ketahuilah kata beliau. Dan ini beliau ucapkan ya, dan beliau e, meninggal pada tahun 329 Hijriah. Jadi sudah Seribu tahun yang lalu atau lebih Ibu lelah mengatakan Apabila engkau melihat seseorang Mendoakan kejelekan untuk penguasa Fa'lam fa Maka ketahuilah lah dia adalah sahibu hawa Itu orang yang memiliki hawa nafsu Mengikuti hawa nafsunya Apabila ada Atau kita melihat ada seseorang Dia mendoakan kejelekan bagi Penguasa Didoakan dengan lakna Didoakan dengan Selain dia ya dengan dengan doa yang tidak baik, dengan doa yang jelek, faklam maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sholih hawa. dia adalah pengikor hawa nafsunya. Wa idhar ayyi tar rojul dan apabila engkau melihat seseorang, ia dah sultan, dia mendoakan kebaikan untuk penguasa, bisolah dengan kebaikan yang mendoakan ya Allah. Perbaikilah para penguasa kami Perbaikilah para pemimpin kami Fa'lam maka ketahuilah Annahu sahibu sunnah Orang tersebut adalah pemilik sunnah Artinya dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW Dia mendoakan kepada Penguasa dengan kebaikan Makanya adalah jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW InsyaAllah ya, InsyaAllah ababila Allah Mengendaki Dan ini menunjukkan kepada kita Bagaimana ya perhatian para pendahulu kita Dan mereka Menganggap Bahwasanya orang yang mendoakan kebaikan Bagi penguasa maka dia adalah orang yang Mengikuti sun, sunnah Dan sebaliknya Orang yang mendoakan kejelekan Bagi penguasa maka dia adalah Sahih buhawah Dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsuni Kemudian beliau menukil Ucapan Qudail Ibn Ayyaf ya guru dari Imam Syafi'i, "La'u kana li da'watun ma ja'altuha illa bisultan." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya tidak aku jadikan doa mustajab tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Ya, ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian setelah itu Syekh Hafidzallahu mengatakan, ثُمَّ أَسْنَدَ إِلَىٰ فُضَيْلَ قَوْ لَهُ لَوْ أَنَّ لِي دَعْوَةً مُسْتَجَابًا مَا جَعَلْتُهَا إِلَّا فِي سُلْطَانِ كِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَلِي فَاسْرْ لَنَا Kemudian setelah itu, Al-Barbahari yang menyebutkan akhar dari Fudail. Dengan salatnya. Iaitu ucapan beliau, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ini saya aku jadikan untuk penguasa. Hi Ada yang bertanya kepada beliau. Ada yang bertanya kepada Fudail ibn Ayyal. Ya Aba Ali, faser lah nahada. Wahai Aba Ali, dengan lakukan yang beliau, itu kenyataan Fudail. <coughs> ibn Ayyal, boleh ditanya. Ya Aba Ali, faser lah nahada. Wahai Aba Ali, terangkan kepada kami tentang ucapanmu ini. Yaitu kenapa Engkau mengatakan ucapan yang demikian? Seandainya Engkau memiliki doa yang mustajab, maka Engkau berikan untuk kebaikan penguasa. Kenapa Engkau mengucapkan yang demikian terangkan kepada kami maknanya? All oh, maka Abu Ali yaitu Fudail al-Mahiyah mengatakan: Ila jaal tuhafinafsi lemjak dunia. mengatakan: Aku kalau aku jadikan doa tersebut untuk kebaikan diriku sendiri. Yang meminta kepada Allah semoga aku mendapatkan hidayah, atau meminta kepada Allah yang semoga dia mendapatkan keluasan rezeki dan seterusnya. Mengkhususkan doa mustajab tersebut untuk dirinya sendiri. Lam tak duni ni saya faedahnya, yang tidak kepada orang lain. Faedahnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau aku jadikan doa mustajab tersebut untuk diriku, maka ini hanya manfaatnya dan juga faedahnya hanya untuk Diriku tidak sampai kepada orang lain. Wa ilah jaal Tuhan filsul kon dan apabila aku jadikan doa mustajab tersebut untuk kebaikan penguasa soluha maka dia akan menjadi soleh. Maka dia itu penguasa akan menjadi baik, akan menjadi orang yang soleh. Kalau memang itu adalah doa yang mustajab dan Allah mengabulkan, kemudian dia berdoa ya Allah aslihlana, ulat aumurina, ya Allah perbaikilah. Penguasa kami. Berikanlah mereka hidayah dan seterusnya. Kemudian Allah mengabulkan. Soluha Fasaluhah bisalahihi. Al-ibadu wal-bilad. Maka akan baik. Dengan baiknya pemerintah kita. Al-ibadu wal-bilad. Para hamba dan juga negeri ini. Jadi kalau mulatul amr. Itu pemerintah menjadi baik. Mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas. Agama maka yang baik bukan hanya dirinya tetapi hamba-hamba yang lain juga akan menjadi baik. Ya, akan ditegakkan dakwah, akan didukung dakwah di mana-mana, ya, akan ditegakkan syiar-syiar agama. Demikian pula akan menyebar keadilan di mana-mana. Ini adalah kebaikan bagi manusia, demikian pula kebaikan bagi negeri tersebut. Ya, oleh karena itu para ulama, kenapa mereka Memilih mendoakan kebaikan bagi penguasa Karena pengaruhnya besar Yang menyeluruh bagi seluruh negeri Dan juga seluruh rakyat Kemudian beliau mengatakan فَاُمِرْنَا أَنَّ دَعْوَ لَهُمْ بِالصَّلَى Maka kami diperintahkan untuk Mendoakan kebaikan yang untuk mereka Yaitu para penguasa وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنَّ دَعْوَ عَلَيْهِمْ Dan kami tidak diperintah untuk Mendoakan kejelekan bagi mereka kami tidak diperintah untuk mendoakan kecelakaan bagi mereka. Wa in zalamu wa in jaru. Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat zalim. Zulm dan juga jaru ini hampir sama. Meskipun mereka berbuat zalim, menzalimi kita di dalam, mungkin di dalam fisik kita, atau menzalimi kita di dalam harta kita, atau menzalimi kita di dalam kehormatan kita kata beliau wa in zalamu wa in jarum meskipun mereka berbuat dolim kepada diri kita atau kepada saudara kita maka tetap kita mendoakan kebaikan untuk penguasa ya jangan sampai tadzaliman yang dilakukan oleh penguasa dan juga pemerintah menjadikan kita justru mendoakan jelek bagi penguasa kalau kita doakan dengan jelekkan maka bertambah jelek keadaannya lebih seadilnya kita doakan dengan hidayah kita doakan dengan kebaikan maka dia semoga Allah menyadarkan beliau yang kemudian setelah itu beliau memperbaiki dirinya yang mencabut kedzalimannya mengembalikan hak kepada yang yang berhak wa in dzalamu wa in jaru meskipun mereka berbuat zalim lianna dzulmuhum wa jawruhum ala anfusihim wa salahuhum li anfusihim walil muslimin karena sesungguhnya kedzaliman yang mereka lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. Artinya, akibatnya mereka yang merasakan sendiri. Jadi, mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, maka kedzaliman tersebut akan mereka rasakan sendiri. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Mereka yang akan menanggung sendiri kedzaliman tersebut. Dan kebaikan mereka adalah untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan Pentingnya seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa meskipun dia berbuat dolim Ya, karena kedoliman yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri Mereka yang akan menanggung akibatnya Mendolimi rakyat Maka kalau tidak disempurnakan di dunia Akan disempurnakan oleh Allah di akhirat Ya, dan ini adalah kejelekan yang kembali kepada mereka sendiri Sebagaimana dalam hadis, Ya, apabila seseorang memiliki kedoliman kepada yang lain Maka kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang didolim Mungkin dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala ibadah-ibadah yang lain Kalau dahulu pernah mendolimi orang lain di dunia Maka kebaikan yang dia miliki, hasalah yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang pernah dia nolimi Semakin banyak orang yang pernah dia nolimi, maka akan sembar, semakin banyak pula kebaikan pahala yang diambil dari dirinya kalau sudah tidak punya kebaikan Sementara yang dia dolimi masih ngantri, masih banyak Maka dalam keadaan demikian Dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah dia dolimi Diambil dan dipindah ke orang yang pernah menolimi tersebut Sesuai dengan kadar Tentunya Ini adalah ya, sebuah kerugian di akhirat ya, Seseorang datang ya di, di hari kiamat Membawa pahala Ibadah tetapi ternyata setelah sampai di sana Dibagikan pahalanya kepada orang lain Padahal itu di, di suatu hari Di mana kita sangat butuh dengan satu kebaikan Seandainya seseorang meminta kebaikan dari anaknya Yang selama ini dia besarkan Ini saya anaknya tidak akan memberi Seandainya dia meminta kebaikan Pahala kepada orang tuanya yang sangat sayang kepadanya Ini saya orang tuanya tidak akan memberi Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya. Nah, pada hari tersebut orang yang zalim dalam keadaan kerugian yang yang nyata. Dan dalam sebuah hadis, "Al-zulum zulumatun yawm al-qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari di hari kiamat. Jadi, kezaliman penguasa itu akibatnya kepada mereka sendiri. Ya, dan Allah tidak akan meninggalkan kezaliman yang dilakukan di antara para hamba Seandainya tidak disempurnakan di dunia Maka akan disempurnakan oleh Allah di akhirat Adapun apabila mereka baik Menjadi orang yang soleh Maka kesalahan mereka adalah untuk diri mereka sendiri Mereka sendiri yang mengambil faedah dari kesalahan ini Demikian pula al-muslimin Mereka juga mengambil faedah Apabila penguasa kita dan juga pemerintah kita Menjadi orang-orang yang, yang soleh Ya ini adalah keterangan dari Abu Ali Muaz ibn Ayyal yang belia adalah salah seorang guru dari Al Imam ash syafii rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan dari At-Tohawi. Maka At-Tohawi fi akidat ahli sunnah wal jamaah dan berkata At-Tohawi ini adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 hijriah. Ya, 321 Hijriah Al-Tuhawi Ya, di dalam ya, ketika beliau menerangkan tentang akidah Ahlu sunnah wal jamaah Ya, beliau mengatakan Wala naro al-kuruj ala a'immatina Wa mulati umurina Wa injar Ya, beliau mengarah sebuah kitab Yang dikenal dengan al aqidah Al-Tuhawi Ya, ya Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang isinya adalah Akidah al-Sunnah wal-Jamah ah. Beliau mengatakan Dan beliau dulu Ya Al-Tahawiyah ini dulu madhabnya Syafi'i Kemudian setelah itu Ya pindah ke madhab Hanafi Jadi pernah merasakan Ya di madhab e, Syafi'i Demikian pula di madhab Hanafi Beliau mengarang kitab ini Yang dikenal dengan Al-Aqidah Al-Tahawiyah Ya dan beliau meninggal pada tahun 321 Hijriah Beliau mengatakan Walau nara al kuruja ala aimmatina wa mulati umurina, wainjar kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah tidak memandang bolehnya memberontak kepada penguasa kami, wa mulati umurina. Demikian pula para pemerintah kami yang boleh mengatakan walau nara al kuruja ala aimmatina wa mulati umurina. Kami tidak memandang. Artinya kami tidak membolehkan memberontak kepada penguasa yang sah dan pemerintah yang sah wa in meskipun mereka berbuat zalim. Jadi kedzaliman mereka tidak menjadikan kita memberontak kepada penguasa dan tidak menjadikan kita mendoakan jelek bagi penguasa kita. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nanziu yadan min taatihim dan kami tidak akan mencabut Tangan kami dari mentaati mereka. Artinya kami tidak akan melepaskan tangan kami dari ketaatan kepada penguasa. Tetap kami sebagai ahlusunnah wal Jamaah tetap taat. Dan juga mendengar kepada pemerintah dan penguasa penguasa kami. Wanara taatoh min taatillahi azza wa jalla Dan kami melihat, ya, dan kami memandang bahwasanya mentaati mereka yaitu mentaati pemerintah min ta'atillah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Faridhah dan ini adalah sebuah kewajiban. Yang Beliau katakan kami yaitu Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwasanya mentaati penguasa adalah bagian dari ketaatan kepada Allah karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Ya ayuhal ayyuhalladzina amanu Allah ati wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada rasul Dan ulil amri diantara kalian Jadi masuk dengan ulil amri di sini Adalah umara Wal ulama Mereka adalah para penguasa dan juga para ulama Diperintahkan langsung oleh Allah Di dalam Al-Quran Berarti ketika kita mentaati pemerintah Pada hakikatnya kita telah Mentaati Allah di dalam Al Quran. Karena Allahlah yang telah yang menyuruh kita untuk mentaati pemerintah. Fariyotan dan ini hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Ya, mentaati pemerintah hukumnya adalah wajib. Karena Allah mengatakan wa ulil amri. Sebelumnya sebelumnya Allah mengatakan artinya oh kalian taat. Ini adalah kalimat yang isinya adalah perintah dan asal dari perintah adalah kewajiban. Jadi mentaati pemerintah kita adalah sebuah faridah, sebuah kewajipan dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ma lam ya'muru bima'asiyatin wa nad'a'u lahum bersolati wal mu'afah. Boleh mengatakan, selama mereka tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Jadi hukumnya faridah, hukumnya wajib, mentaati penguasa. Malam yakmuru bimaksiah selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, eh, beliau shallallahu alaihi wasallam katakan malam yuk yakmuru bimaksiah. Fatin umiru bimaksiyatin. Falasam falasam awalat taah. Selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Apabila mereka menyuruh kepada kemaksiatan, falasam awalat taah. Maka tidak boleh kita mentaati. Kemaksiatan tersebut dan tidak boleh kita mendengar kemaksiatan tersebut Jadi kalau pemerintah misalnya mengeluarkan sebuah perintah Atau keputusan atau ketetapan atau undang-undang misalnya Yang isinya adalah bertentangan dengan syariat Bertentangan dengan syariat kita Boleh tidak kita mentaati? Tidak boleh Ya. Tapi kalau ya, tidak bertentangan dengan syariat Maka wajib bagi kita untuk mentaati Ya, dan para ulama yang membuat permisalan, ya, membuat contoh. Seperti misalnya peraturan lalu lintas. Atau e, apa? Lampu merah di perempatannya adalah adalah peraturan pemerintah. Ya, kalau merah berhenti, kalau hijau maka berjalan. Ini peraturan pemerintah. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Tidak bertentangan. Berarti dalam keadaan demikian kita harus mentaati pemerintah di dalam peraturan tersebut. Sehingga seorang Muslim ia berhenti ketika lampu merah dan niatnya adalah mentaati pemerintah. Sebagaimana Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Kalau dia niatnya demikian, dapat pahala. Kalau niatnya demikian, yaitu dia berhenti karena lampu merah dan niatnya adalah ingin mentaati pemerintah. Sebagaimana Allah perintahkan, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, kalau memang perintah tersebut atau aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita laksanakan. Tetapi kalau sampai, ya perintah tersebut bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Ma'alam yakmuru bi-ma'siyah. Karena tentunya Allah dan juga Rasulnya lebih kita dahulukan, daripada ketaatan kepada makhluk. Ya, ketaatan Allah, ketaatan kepada Rasulnya ini adalah ketaatan yang mutlak. Harus kita taati. Adapun pun ketaatan kepada makhluk. Ya taat taatnya kita kepada penguasa. Taatnya kita kepada orang tua kita. Taatnya kita kepada pimpinan kita. Maka itu adalah ketaatan yang mukayyadah. Yaitu ketaatan yang diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat kita laksanakan. Kalau tidak sesuai dengan syariat maka Tidak boleh kita mendengar dan taat. Seandainya orang tua kita yang kita diperintahkan untuk birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Yang dan Allah menjadikan hak kepada orang tua ini setelah hak Allah. Waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyaahu wabil walidaini ihsana. Setelah Allah menunjukkan yang mengabarkan kepada kita kewajiban kita bertauhid, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah jadikan hak orang tua setelah hak Allah. Tapi ketika mereka menyuruh kita untuk berbuat syirik, maka tidak boleh kita taati. Maka tidak boleh kita taati. Meskipun itu adalah orang tua kita sendiri. Sambil kita terus berbuat bakti, berbakti kepada orang tua kita. Tetap berbuat baik. Ya, dengan ucapan yang baik. Ya, dengan perilaku yang baik. Tapi kalau sudah menyuruh kepada kemaksiatan, apalagi kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita mentaati orang tua di dalam kesyirikan tersebut. ya. Jadi yang mutlak, hanya ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, وَنَدَعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاتِ Wal وَالْمُعَافَةِ Dan kami mendoakan kebaikan bagi mereka dengan as-salah, ya dengan kebaikan, dengan kesolehan, وَالْمُعَافَةِ demikian pula dengan keselamatan. Yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita dan juga penguasa kita, ya semoga Allah, Memperbaiki mereka Semoga Allah menjaga mereka Dan menjadikan bagi mereka Teman-teman yang baik di sekitarnya Ini adalah doa yang baik Untuk para penguasa dan pemerintah kita Nah Kemudian setelah itu beliau menukil Ucapan seorang ulama yang meninggal pada tahun 449 Waqala Waqala Asyik Abu Ismail Ashabuni Fi kitab ini as Salafi Ashabil Hadith dan berkata al-Syeikh Abu Ismail As-Sawbuni Di dalam kitabnya Aqidatissalafi Ashabil As Hadith Aqidah dari para pendahulu kita Para salaf Yang mereka adalah Ashabul As Hadith Mereka adalah para ahli Hadith Yang belum menyebutkan di dalam kitab ini Dan belum meninggal pada tahun 449 Yaitu pada abad yang kelima Wa Ashabul As Hadith Al-Jum'ata wal-I'daini Wagirahumah min salawat, qalfa kull imam Muslim meraa kan atau fajran. Beliau mengatakan itu asbabul ini di dalam kitabnya ketika menyebutkan tentang akidah para pendahulu kita, para ahlin hadis. Ya, beliau menyebutkan bahasanya ashabul hadis, para ahlin hadis memandang berpendapat bahasanya solat jum'at dan juga solat dua hari raya dan juga yang selainnya. Di antara sholat-sholat Khalfa kulli imamin muslim Dilakukan itu semua di belakang Penguasa yang muslim Jadi sholat jumat Yang bersama penguasa Demikian pula me me melakukan Dua hari raya ini bersama Penguasa Apabila mereka menentukan hari raya Maka kita berhari raya bersama Pemerintah dan juga penguasa Barron kana'u fajiron Baik Penguasa tersebut, tersebut adalah bar. Adalah orang yang soleh. Ataupun orang yang fajir. Ataupun dia adalah penguasa yang tidak soleh. Ya selama dia Muslim. Yang baik dia adalah seorang penguasa yang soleh. Ataupun seorang penguasa yang senang bermaksiat. Maka kita tetap melakukan itu semua. Bersama pemerintah kita. Salah Jumat demikian pula. Berhari raya bersama pemerintah. وَيَرَوْنَ جِهَادَ kafarati مَعَهُمْ وَإِنْ كَانُوا جَوَرَةً فَجَرًا Dan mereka memandang. Yaitu ahlu sunnah wal-jama'ah sahabul hadir. Mereka memandang muasanya. Berjihad. Melawan orang-orang yang kafir. Bersama mereka. Yaitu kita berada di belakang penguasa kita. Dan ini menunjukkan muasanya jihad. Ini disyariatkan bersama penguasa yang sah. Yang kita berjihad apabila dipimpin oleh penguasa dan juga pemerintah kita. Yang bukan... Seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka pergi sendiri-sendiri Ke daerah tertentu atau ke negara tertentu melakukan jihad Yang namanya jihad di dalam Islam Ini harus bersama penguasa dan juga pemerintah yang sah Meskipun pemerintah tersebut adalah orang-orang yang doleh. ya Tetapi kita tetap yang melakukan jihad Ini bersama ya, di bawah pimpinan para penguasa kita dan juga para pemimpin kita meskipun mereka adalah orang yang hadir meskipun mereka adalah orang yang zalim wa yarawna adu'a lahum bil islah wat tawfiqi was salahi wa basthil adli fil ra'iyah dan mereka memandang mendoakan kebaikan bagi pemerintah dengan al islah semoga Allah memperbaiki mereka mensolehkan mereka wa tawfiq semoga Allah memberikan taufik yang memberikan taufik kepada mereka. Ini maksud dengan taufik adalah e, diberikan e, hidayah kepada jalan yang lurus. Diberikan hidayah kepada e, kepada jalan yang lurus. Dan dijadikan mereka yang senantiasa isti'anah dan memohon pertolongan kepada Allah. Wasalah demikian pula kebaikan bagi mereka wa mastil al-'adli fil ra'iyyah demikian pula mengembangkan Menyebarkan keadilan Kepada para rakyatnya. Ini diantara doa-doa yang baik Yang seharusnya Kita panjatkan ya Doa ini kepada Allah Azza wa Jal Itu Allah e, mem memperbaiki mereka Demikian pula memberikan taufik ya, Kepada mereka Dan supaya e, Allah menjadikan mereka Menjadi penguasa-penguasa Yang adil Ini adalah pain kelima yang disebutkan oleh Syekh e, Hafizullah Kemudian e, di sini saya bawakan nukilan-nukilan yang lain dari para ulama dan juga para pendahulu kita para salaf yang berisi tentang pentingnya kita mendoakan kebaikan bagi penguasa. Yang pertama dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, ya khalifah yang kedua. Beliau mengatakan i'lamu anna nasa lang yazalu bi khair lahum ulatuhum wa hudatuhum ketahuilah oleh kalian bahwasanya manusia senantiasa dalam kebaikan selama penguasa mereka dan juga dai dai mereka dalam keadaan istiqamah jadi selama penguasa mereka dalam keadaan baik dalam keadaan istiqamah maka manusia akan senantiasa dalam Kebaikan. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, Allahnya, sebabnya. Ini menunjukkan pentingnya kita mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Karena pemerintah, ya kalau dia istiqomah dan dia baik, maka manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Ini ucapan Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan oleh Ibn Munir Al Maliki, ya. Beliau mengatakan yang menukil dari sebagian salaf. An nahudaa li sultanin maalimi. Ada sebagian salaf, jadi Ibn Munir al Maliki, dia menukil dari sebagian salaf, Bahwasanya dia mendoakan kebaikan untuk penguasa yang zalim Fakiralahu atadau lahu wahwa maalim. Ada yang bertanya kepada orang soleh tersebut. Apakah Engkau mendoakan kebaikan bagi penguasa tersebut, padahal dia adalah orang yang zalim? Ya, padahal dia adalah orang yang zalim. Kenapa Engkau mendoakan kebaikan untuk dia? Ya, maka tidak boleh mengatakan fakola ilallah. Ia demi Allah. Adzulahu in inna ma yadfaulahu bi mukaini aalmu mimma yadfaul bi zawalihi. Tidak boleh mengatakan ia demi Allah. Sumpah. Sesungguhnya Aku mendoakan kebaikan Untuk dirinya Sesungguhnya apa yang Allah Tolak Dengan keberadaannya itu lebih besar ya Lebih banyak masalahnya Daripada apa yang Allah Tolak ketika dia tidak ada Artinya ketika dia Mendoakan kebaikan bagi pemerintah Maka masalah yang Allah datangkan Ini lebih besar ya Lebih besar daripada Ketidakadaan Penguasa atau pemerintah. Baik. Kemudian selepas itu ada nukilan dari Sa'id ibnu Ismail Az Zahid yang ketika beliau meriwayatkan hadis Adi nu an nasihah. Ya, ketika beliau meriwayatkan hadis kami ad dari yang isinya adalah Adi nu an nasihah. Beliau mengatakan, yang beliau mengatakan, fal sah lih suntahi. Nala engkau wahifulan Membersihkan dirimu kepada penguasa Wa akhtirlahu minat doa Bisalah Wal rasyad Bil qawli wal amal Wal hukum Dan nala engkau memperbanyak doa kebaikan Bagi penguasamu Dengan assalah Dengan kesalahan Dan semoga dia mendapatkan petunjuk Ketika dia berucap, ketika dia beramal Demikian pula ketika menghukumi di antara Manusia Fa innahum idha saluhu saluhu al-ibadu bi salahim. Karena sesungguhnya mereka apabila salih, maka hamba-hamba yang lain juga akan salih. Wa iyyaka antada'u alaihim bil la'na. Ya wa iyyaka antada'u alaihim bil la'na. Dan hati-hati kamu jangan sampai engkau mendoakan kejelekan kepada penguasa kamu dengan la'na. Ya jangan sampai mendoakan la'na kepada Pemerintah, karena makna laknat Dijauhkan dari rahmat Allah Ya, kalau seseorang Mendoakan laknat kepada pemerintah Maka dia telah mendoakan Semoga pemerintah tersebut jauh dari Kasih sayang Allah Azza wa Jal Karena akibatnya apa? Faya zdadu syarran Waya zdada al bala'u ala muslimin Karena kalau kamu doakan dengan laknat Maka kejelekannya Akan tambah ya, Berarti dia semakin jauh dari Rahmat Allah, kalau sebelumnya zalim, maka akan semakin zalim. Kalau sebelumnya senang berbuat maksiat, maka akan semakin banyak berbuat maksiat. Wa yazdadal bala'u 'alal muslimin sehingga ujian dan cobaan kepada kaum muslimin semakin bertambah. Walakin, o da'aulahum bittaubat, tetapi hendak engkau mendoakan dengan taubat. Itu memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan penguasa kita bertaubat dari kesalahannya. Bertaubat dari dosanya. Fiyat rukushar sehingga dia meninggalkan dosa tersebut. Fiyat nafi'ah al balal anil mu'minin sehingga ujian dan juga cobaan ini diangkat dari kaum muslimin. Ketika penguasa kita bertobat, ya dari kemaksiatannya, dari kedolimannya, maka akan hilang dan akan terangkat musibah yang menimpa kaum kaum muslimin. Ya, ini adalah ucapan dari uh, Syaikh. Ibro Ismail dan beliau adalah salah seorang yang zuhud. Hai. Kemudian di sana ada nukilan yang lain. Ya nukilan yang yang lain. Dari Abu Muslim Al-Haulani. Abu Muslim Al-Haulani ini dikenal sebagai ya, di antara wali-wali Allah azza wajalla. Ya dan uh, kisah beliau dengan salah seorang yang mengaku menjadi nabi di zamannya ini uh, dikenal Ya ketika beliau di apa di di apa diuji oleh Allah Azza wa Jalla kemudian dipanggil oleh salah seorang yang mengaku menjadi nabi saat itu itu Al-Aswad Al-Ansi. Ya didatangkan Abu Muslim Al-Kaulani ya dan ditanya oleh Al-Aswad Al-Ansi dengan mengatakan hadu anna Muhammad dan Rasulullah." Apakah engkau bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan "Na'am." Iya. Kemudian ditanya lagi oleh orang yang mengaku menjadi Nabi ini. Atas hadu'anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahasanya aku adalah Rasulullah? Al dia mengatakan lam asma. Aku tidak mendengar. Ditanya lagi. Atas hadu'anni Muhammad dan Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah? Al dia mengatakan iya. Kemudian ditanya lagi. Apakah aku bersaksi bahasanya aku adalah Rasulullah? Dia mengatakan aku tidak pernah mendengar, ketika ditanya apakah Muhammad adalah Rasulullah dia mengatakan dia, dan setiap ditanya apakah aku, yaitu Aswad Al-Asya adalah Rasulullah, dia mengatakan tidak mendengar, sampai akhirnya dia dilempar, dia dihukum dan dilempar ke dalam api tapi Allah SWT menyelamatkan Abu Muslim al khaulani sehingga api tersebut tidak memudarati sedikit pun pada tubuh Abu Muslim Al-Khulani Ini adalah termasuk karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya kemudian setelah itu pengikut dari Al-Aswad Al-Ansi menyuruh Al-Aswad Al-Ansi untuk mengusir Abu Muslim Al-Khawlan karena selama dia masih di sini dia akan merusak dakwahnya. Akan merusak dakwahnya al aswad Al-Ansi sehingga diusir dan pergilah Abu Muslim ke kota Madinah. Dan setelah itu yang menjadi khalifah adalah Ya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Beliau datang ke kota Madinah Kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab Dan ketika dia bertemu Yang ditanya oleh Umar bin Khattab Yang ditanya oleh Umar bin Khattab Bagaimana kabar Seorang laki-laki yang Tidak e, di, di, dibakar oleh api Maksudnya adalah Bertanya kepada Abu Muslim al ini Dan saat itu Umar tidak tahu bahawa Ini adalah Abu Muslim Al-Khulani Beliau bertanya bagaimana kabar Sebelumnya dia bertanya Antun dari mana dia mengatakan dari zaman. Tahir, bagaimana kabar dia ya, seorang laki-laki yang dibakar oleh ya, musuh Allah yaitu Al Aswat Al Ansis sehingga dia tidak dia tidak terbakar. Kemudian Abu Muslim Al Khawlani, ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, dia mengatakan Zaka Abdullah. Itu adalah Abdullah. Maksudnya menyebutkan nama. Yang menyebutkan nama Abu Muslim Al Khawlani itu adalah si pula. Dan maksud Abu Muslim Al Khawlani Ingin menyembunyikan dirinya. Yang seakan-akan yang dibakar tersebut bukan dirinya. Sehingga dia mengatakan apa? Itu adalah Abdullah bin Kulan. Yang seakan-akan yang dibakar bukan dirinya. Dan ini adalah sifat seorang wali. Yang di antara wali-wali Allah. Mereka tidak menampakkan karomahnya kepada orang lain. Semakin dia mendapatkan karamah. Dan keutamaan dari Allah. Maka akan semakin dia tawaduk. Semakin dia merendahkan diri di hadapan manusia. Berusaha untuk disembunyikan. Ya Kemudian Akhirnya Umar bin Khattab dan kita tahu Beliau adalah seorang yang mulham Beliau mengatakan Demi Allah, apakah orang tersebut adalah kamu? Ya, ketika dikatakan demikian Barulah Abu Muslim Al-Qaulani Mengakui bahasanya orang tersebut adalah dirinya Ini adalah Di antara uh, Manqobah atau di antara Keutamaan Abu Muslim Al-Qaulani Beliau mengatakan Tentang seorang Amir Mengatakan tentang penguasa. Apa yang beliau katakan? Yang dikatakan oleh seorang wali di antara wali-wali Allah, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau mengatakan, Innahu muammarun alaika mitlub. Sesungguhnya, engkau akan dipimpin oleh orang yang semisal. Jadi pemerintah, keadaan dia itu sesuai dengan keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus, maka insya Allah akan keluar di antara mereka penguasa yang bagus. Tapi kalau keadaan rakyatnya sangat parah dan jauh dari agama, maka akan dipimpin dan akan, akan keluar dari mereka penguasa yang juga jauh dari dari agama. Ya, karena itu sebagian salaf ya, mengatakan, Kama takunu yualla alaikum. Sebagaimana kalian, atau sebagaimana keadaan kalian, Maka Allah akan mendatangkan pemimpin bagi kalian Artinya kalau kalian baik Dekat dengan agama Maka Allah akan mendatangkan seorang penguasa yang Juga dekat dengan agama Karena penguasa itu muncul dari diri kita Kalau kita baik Maka Allah akan memilihkan bagi kita penguasa yang baik Tapi kalau kita keadaan kita jauh dari agama Jauh dari tauhid, Jauh dari sunnah Nabi SAW Maka Allah akan menjadikan pemimpin yang semisal dengan diri kita. Beliau mengatakan: Innu muammarun ali kami teluk. Yang sesungguhnya engkau akan diberikan penguasa yang semisal dengan dirimu. Fath ini tadah. Wahmadillah. Wa in amilah bira ini dalik fath allahu. Apabila dia mendapatkan hidayah, maka hendalah engkau memuji Allah. Dan apabila dia mengamalkan yang lain daripada itu, adanya berbuat maksiat. فَدَعُوا لَهُ بِالْهُدَىٰ وَلَا تُخَالِفْهُ فَتَضِيلٍ <فَطَلِل> Maka hendaklah engkau mendoakan Hidayah untuk dirinya وَلَا تُخَالِفْهُ فَتَضِيلٍ <فَطَلِل> Dan janganlah engkau menyelisi Penguasa tersebut Karena engkau akan menjadi sesat Ini diucapkan oleh Abu Muslim Al-Khawla Dan ucapan beliau bisa dilihat di kitab As-Sullah yang dikarang oleh Al-Khawla Nah Kemudian sekali itu di sana ada nukilan dari Fudail bin Iyad yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga dikeluarkan oleh Al-Hallal di dalam sunnahnya. Beliau mengatakan wa inni la ad'u lahu bitasdidi wat tawfiq fil lail wan nahar wat ta'yid wa aradzalika wa wajiban 'alayya. Al-Imam Ahmad bin mengatakan, sungguh aku mendoakan kebaikan bagi penguasa. Semoga Allah meluruskan beliau dan memberikan taufik kepada beliau. Fil laini nahar baik di, di malam hari maupun di siang hari. Wad ta'iyid dan semoga Allah menguatkan beliau. Wa ara dalik wajiban aliyah dan aku memandang bahasanya itu hukumnya wajib atas diriku. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hamdan Rahimahullah. Baik. Nah, mungkin sampai di situ dulu itu adalah beberapa ucapan para pendahulu kita dan juga para ulama kita yang isinya adalah e, pentingnya kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan juga para pemimpin kita dan nah, tidak harus kita di dalam mendoakan harus diharapkan orang lain bahkan bagus apabila kita mendoakan yang kebaikan bagi pemerintah kita dan juga penguasa kita dia ya, di sela-sela doa kita ya apalagi bapak-bapak sekalian yang sekarang di tanah suci dalam keadaan syafar, ia mendoakan pemerintah dan penguasa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan semoga Allah menjaga mereka dari kegelekan musuh-musuh Allah. Dan semoga Allah dia memberikan bagi mereka teman-teman di sekitarnya yang baik. Karena yang namanya penguasa, ini semua orang ingin dekat. Yang apalagi yang memiliki kepentingan. Banyak orang yang berkepentingan. Sehingga ya banyak orang yang ada di sekitar penguasa. Jadi Kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga mereka dari Kejelekan teman-teman ya yang, yang tidak baik. Ini nanti ketika tawaf, ya ketika kita di atas sofa dan juga maruah, ya ketika kita di multajam, apabila kita berdoa, ketika kita safar, doakan kebaikan untuk pemerintah dan juga penguasa kita. Karena baiknya mereka, ini adalah baiknya kita sendiri dan juga negeri, negeri kita. Dan negara Saudi ini adalah contoh yang bagus, karena antara rakyat dan juga pemerintah, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain dan setiap Jumat ya pada khutbah-khutbah Jumat di semua masjid ya di sana ada doa yang mereka panjatkan ketika ya doa khutbah Jumat setelah khutbah Jumat ya di sana ada isinya di antaranya adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintah ya semoga Allah memberikan taufik kepada qodimul haramain dan seterusnya semoga Allah memperbaiki mereka semoga Allah ya menjadikan amalan mereka di dalam apa yang Allah ridai dan seterusnya dan ini yang harusnya kita tiru sebagai seorang muslim yang berakidah adu sunnah wal jamaah Memperbanyak mendoakan kebaikan Bagi pemerintah kita Allah Ta'ala alam Setelah yang bisa kita sampaikan Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab nah. Bagaimana hukumnya Pelajar atau mahasiswa dalam menuntut ilmu Di sekolah tidak masalah. Ini ya, seorang menuntut ilmu duniawi, ya dan uh, dengan menjaga adab-adabnya tentunya, ya uh, misalnya menjauhi ikhtilat, ya menjauhi campur dengan uh, lawan jenis. Dan juga larangan-larangan yang lain ada secara asas, maka tidak masalah. Muka maka ini tentunya sebuah kebaikan bagi kaum muslim tapi harus dia ketahui yang wajib bagi dia adalah mempelajari ilmu agama selain dia mempelajari ilmu dunia, maka diharuskan dia untuk mempelajari ilmu agama ini adalah e, sebuah kewajiban, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia tentang tata cara wudhu tata cara sholat, tentang masalah akidah, maka ini adalah termasuk ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan juga Muslimah. Setelah itu kalau dia ingin mempelajari ilmu dunia, maka silakan. Yang mempelajari kedokteran, mempelajari uh, teknologi dan seterusnya untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikan kaum semuanya. Allah Taala Akram. Bagaimana nasihat untuk kita di dalam taat kepada penguasa, meski dia awalnya, karena akan sangat berat melaksanakan perintah taat kepada penguasa di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Ya, dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ditandang berat kita diperintahkan tetap untuk yang mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, meskipun mereka melakukan kezaliman. Sebutkan di dalam hadis, "Wa in daraba nohrok. wa in akhada malak." Meskipun dia memukul punggung dan meskipun dia Mengambil harta, fath makwa al-tik, ah, maka dalam engkau mendengar dan taat. Meskipun dia mendolimi kita di dalam fisik kita, demikian pula harta kita, maka petunjuk beliau tetap kita mendengar dan, dan taat. Kalau dikatakan berat, memang berat. Dan ini adalah ujian, ya. Dan kita, kita adalah orang yang beriman, yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, dan harus kita yakini bahasanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan sesuatu, pasti di sana ada hikmah dan juga maslahatnya. Kadang kita tahu dan kadang kita tidak tidak tahu. Tapi keyakinan kita kalau beliau memerintahkan, pasti itu ada kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Sehingga kita tetap bersabar dan tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kita meskipun mereka mendolimi diri kita. Ya dan beliau mengatakan di dalam hadis yang lain Benar-benar yang Melaksanakan kewajipan Iaitu sebagai rakyat, mendengar dan taat Dan meminta kepada Allah Hak kalian Jadi kalau memang ada hak kita yang diambil oleh pemerintah ya, Dengan cara yang Zalim, dengan cara yang tidak benar Maka kita minta kepada Allah Hak tersebut Dan tetap kita menjalankan kewajipan kita Sebagai seorang rakyat, yaitu mendengar Dan juga taat kepada pemerintah e, e, Mendengar dan taat kepada pemerintah Dan tidak membangkang Atau memberesak kepada pemerintah yang yang sah. Tidak ada salat setelah salat Asar. Namun bagaimana jika selepas salat Asar saya mendapat peluang untuk masuk ke Rawdah? Adakah boleh bagi saya untuk salat dua rakaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya salat setelah Asr hingga terbenamnya matahari, hingga terbenamnya matahari, ada salat setelah Asar sampai tenggelam matahari." Ini menunjukkan larangan melakukan solat setelah solat asar. Dan yang disarankan setelah solat asar sampai maghrib adalah membaca dikir sore. Yang membaca dikir sore yang senantiasa dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana ada dikir pagi dan juga sore. Ya dibaca di pagi hari yaitu antara setelah solat subuh sampai terbit matahari dan sore hari setelah solat asar sampai maghrib. Ada berlakukan solat Setelah sholat asar maka ini dilarang oleh Nabi saw. Dan yang dimaksud adalah sholat sunnah yang mutlak. Yang sholat sunnah yang mutlak apa? yang tanpa sebab. Karena sholat sunnah ada dua. Ada sholat sunnah yang yang dahul asbab, yang memiliki sebab. Seperti kahiyatul masjid misalnya. Ada sebabnya, yaitu seseorang masuk ke dalam masjid. Di sana ada sholat wudu, ya. Di sana ada sholat tarawatip. Ini memiliki sebab. Tapi di sana ada sholat sunnah yang mutlak. Hanya seseorang melakukannya tanpa sebab. Hanya ingin memperbanyak sujud. Hanya ingin memperbanyak amal solehnya. Maka ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Seorang melakukan sholat dua rekaat. Kemudian setelah selesai salam dua rekaat lagi. Dan seterusnya tidak ada batasnya. Ingin memperbanyak sujud kepada Allah. Ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab. Yang dilarang adalah sholat sunnah tanpa sebab. Yang mutlak, apabila seseorang Misalnya setelah sholat asar Kemudian dia membaca Al-Quran sebentar Kemudian setelah itu Dia ingin sholat mutlak Yaitu ingin e, memperbanyak Sujudnya, memperbanyak sholatnya Di sini, misalnya di masjid Nabawi, Boleh tidak? Tidak boleh, karena ini adalah sholat sunnah mutlak Yang dilakukan pada waktu yang Terlarang, tapi kalau Sholat sunnahnya adalah yang memiliki Sebab, seperti misalnya Sholat tahiyatul masjid Seorang datang dari rumahnya habis asar, ya, ya sholat asar di dekat rumahnya di musir dekat rumahnya, kemudian langsung datang ke sini, ingin mau mengikuti majlis taklim misalnya. Maka meskipun e, setelah asar waktunya, tetap disyariatkan untuk melakukan apa tahiyatul misyir. Kenapa? Karena tahiyatul misyir ini memiliki sebah. Ya, jadi kalau memiliki sebab, nggak masalah kita melakukan sholat tersebut meskipun itu di waktu yang terlarang. Misalnya itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengqadha yang salat rawatib setelah asar. Karena ada tamu yang setelah zuhur ya sehingga beliau tidak sempat melakukan ba'diah zuhur, baru sempat setelah salat asar. Kemudian beliau mengqadha setelah salat setelah salat asar. Karena memang itu ada ada sebabnya. Allah taala 'alam. Apakah salat sunnah yang boleh kita kerjakan ketika dalam safar? Selajeng ulama seperti Syekh Ibnu Jaz rahimahullah dan juga yang lain mengatakan yang kita tinggalkan adalah salat rawatib. Ya kecuali dua rakaat sebelum subuh. Adapun salat duha maka tetap dikerjakan. Ya salat duha maka tetap dikerjakan. Maksudnya di antara tahiyatul masjid apabila kita masuk ke masjid dan kita dalam keadaan safar maka kita tetap mengerjakan salat tersebut. Allah taala a'lam. Bagaimana sikap kita tentang peraturan pemerintah yang mewajibkan asuransi kesehatan padahal asuransi termasuk haram? Wow. Apabila kita bisa menghindar dengan cara yang baik maka tidak masalah. Tapi seandainya mau tidak mau harus membayar maka kita berikan dan ini adalah masuk di dalam hadis yang tadi kita sebutkan wa in akhadha malan, meskipun dia mengambil harta. Ini adalah mengambil harta tanpa hak ya dan sebuah tzuliman. Ya, kita berikan kalau memang mau tidak mau harus membayarnya. Tapi kalau bisa menghindar ya dengan cara yang baik, ya dan tidak ya. ada pola orang di sana, maka kita laksanakan dan tidak masalah kita menghindari asuransi tersebut. Allah Taala akal. Nenderlah e, penguasa bertakul kepada Allah dan menjauhi kedoliman kedoliman, ya karena seperti yang tadi kita sebutkan kedoliman itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana contoh doa madrasah sunnah untuk mendoakan penguasa? Di antaranya adalah sebagaimana kalau kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada beliau jalan yang lurus, semoga Allah membuka pintu taubatnya untuk beliau, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, semoga diberikan kemudahan di dalam mengurus negara ini. Ya, karena mengurus negara bukan perkara yang mudah, ya. Meminta kepada Allah semoga Allah memudahkan urusannya dan seterusnya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala, ala. Wabila'i taufiq wa jidai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.